2000 eta msortziko sartze politikoa, garen dugu, egu ondotik, eta goizuntan ehatxe baiko bat, behio etxe behri antxart, egunon. Egunon, eta urte behri ondeneri. Ara, zonbait gai nahi ditugu zurekin, aktualik lotuak. Eta, eskogira, bake ba, frantziako justizia ministeri izan e, sola salieki duri zfruituak eman dituzte, kasuz-kasuzko txata ere bat izanen dute presuen urbiltzaek, lan emezan eta mondemaxaneko presuen degietara, zuek ze balorazio lehen uxatsogtaz? Uste dut lehen uxatsogtaz uh, balorazio positibo bat egin daitekeela zeren eta uh, biztan dena, Uh, olako neuriek ez gaituzte asetzen euneko eun. Eh? Uh, uh, soluzio orokojagoak, definitiboagoak eta uh, fiteago eramanak ere uh, bombe, espero, geni, espero genituen eta espero ditugu beti. Baina badakigu uh, maila politikoan eta sustut gainera gatazka uh, politiko armatu batetik doidoi eta eknun baita eh? atera giren beha hoita rastan alda, historiana, amakukte, bisiki guti direla, fenomeno sozio-politiko-analetik edan bora labuhada, eta beraz urhats uh, uh, tipika, hain zinatu behar dela. Eta hor baditugu lehen aldiko, zuhats batzu, uh, azken, uh, behogoi, amah, behogoi urte horietan, ez baigin nuen sekulan, holako presuen urbilgetarik ikusi, hola, uh, naizetak asozkasua -kasu izan, maian aski masi boki, uh, prinzipioa etzen sekulan onartu. Hor uh, duan, ikusten uh, bon, aldugu baikorki, eta en ustez, baloratzen aldugu ere, erganez, uh, egitar, uh, osoen uh, aktibazioaren bitartez, lortu dela gauza hori, biztan beren lehen lehoan ere autetsiak, behenderteak pusaturik engaiatu direla eta hori ere biziki baikorki ikusten albaitugu duela ma bost edo goi urte orain dik baizik ezbaik inan ahlo horrietan eragile, hor uste dut paradigma aldatu dela ipar euskalegian, euskalegi osoan ere egan ezakein batean bake bide batean sartu gira orain. Hala ere du piskat Zeta era diferentziatu bat izanen dela odol krimenak dituznezen edo ilketa bat zuetan bat zuzenki implikatoa direnen Hori nola ikusten duzu, zaituzela asebetetzen, hori da asebetetzen ez zaituzten punetai bat? Bai, biztan dena, prinzipioz, izin dugu honartu, e, preso bat, beste baten gandik, berestea, dozain itzaki arengatik. Uh, orduan uh, maila politiko guztietan beste ahlo guztietan bezala uh, segituko dugu gure hildoa johatzen eta zuzen uh, kausitzen duguna eskatzen uh, baina norain uh, gauza bat da uh, abertzale ikuspegi batetik uh, adieraztea zer nahi genen gaur egun eta uh, realitatea kondutan harturik aztertzea zer lortzen alden eta betiko oreka hori naiz eta frustrazio hainitz eragiten dituen kondutan hartu behar da onartu behar dugu. Orduan uh, gauza bakaga da heno uste sorttaik uhjunago joiteko uh, da kontsideratzea dena ez dela bukatua, afera horrekin, ez da ahlo horretan lohtu baitugu neogiori naiz eta bizikitipia, naiz eta mm, sumea izan gelditu behar girela, horretan segitu behar dugu, dinamika berean eskakizun eta mobilizazio uh, dinamika berean, ez baitugu ez badugu uh, justuki gauza horiek uh, geldia reziak ikusinai, edo nahi baditugu urhunago eraman. Ordan hori guri doakigu, denei doakigu ez bakarri kabertzareak, baizik eta uh, pariseko Etan, ikusi ditugu nende eta utetsi guzti horiek, edo Bayonako karriketan edo apirilaren sortzian desahmatzea egunean ikusi ditugu nende guzti horiek. Atxiki behar dugu presionea, nahi bat dugu urhunago joan. Gero bastena ez du balio uh, plenitzea. Eta rendesagertzea, ipatzen da gerotageiago, asten dutan Bayonako prokudarradoreak dureak aipatu du horiek lagun lezakela, foro sozialak ere janadu bere ustez udaitzin izanen dela. Hori da historiaren zentzua azkenean? Bai historiaren zentzuua ez dakitsu zen zer den, biziki zaila da beti jaitea historiak zenzu bat baduenez eta nolakoa den, aldiz ikusten aldugu iragan urbilean, Euskal Herriak hartu duen bide bat dela eta hasten dela bere fruituak ekartzen. Orduan bon, buruka armatuak gure historia bertzaalearen parte bat da, asumitu behar dena, onktu behar dena eta untxalaz ere... Gauza batzu aldatu balin badira ere urte hauetan, be, handi batean historia hurbil horen fruituada ere bere alde hon eta alde txar guztiekin. Ez daki guz zeg gertatuko zen azken behogei behogeita hamak urte hauetan egoera diferentea izan bazen. Orduan kaso egin dezagun historia begiratzen dugu laik eta historiak dituen elementu guztiak aztert, aztertzen ditugulaik, Osotasunorek eh, egiten du ipar euskalegia eta euskalegia bero osotasunean den bezala gaur eguna. Orduan, orain, ustez, egoera, ez da bateretxara, eh, ildo instituzionalean, bake prozesuaren aldetik, eh, gure mesua bertzalearen eh, sustraitze hortan eh, ere, uste du, tala ere haintzina gabiltzala eta eta orduan, segidezagun bideoktaik eta ikusiko dugu zerremaiten duen heldu diren ama urte horietan. Untsalaz, oinua entzinatuagoak izanen baikira. Ba, maila instituzionala haipatu duzu, e, jasko behikuntza izan zene Euskal Elkargoa. Haipatu da, beskat, e, simplifikatzeko, lehen urte izan dela urte tekniko bat, oi heldu da urte politikoa. Uf, azken urteak biziki politikoak izan dira ere. Eh? Indar hagemana eraman behar izan zen, lohtzeko lohtu duguna. Lehenik uste dut hoitarazi behar dela, lohtu dena historikoa da, baina historikoa balin bada ere, etzela Ipache Euskal Herriko jendarteak eskatzen zuena. Ipache Euskal Herriko jendarteak azken urte hauetan eskatzen zuena, lujalde kolektibitate bat zen, eskakizun horren inguruan mobilizatu zen, garriketan, bozkatu zuen horren alde ere hartetan, kontsultak egin zirelaik, eta orduan, lortu dena, erri elkargo bat da. Orduan, historikoa da, lehen aldikotz Ipare Euskalegiaren lujaldeta sona onartua baita, hainzat hartua dela instituzio berri horren identifikatzeko, nahi bauzu, bainan, bainan, segitzen dugun nun bai, guk, abertzaleek, nunbait of gustaatuak izaitengunago uh, joiten albaikira oraindik. Gainera baditugu beste adibide batzu Estatu frantseseean erakusten daukutenak posible dela ugunago joitia eta uh, biziki ifite ulertu nau zuen ustez, ba Kortxika aipatzen dut han uh, lehenaldikottze ere lortu baitute aldaketa instituzional importante hori. Orduan urte politikoak izan dira, urte politikoak izenen dira oraindik. Baina uh, bizianak gauzak ez dira sekulan uh, beti hain uh, argiki segmentatuak. Uh, urte politikoak izeen dira, bainaan betan urte teknikoak ere, lortu den gutxi hori importantea dena eh, ez dut gutxi etxi nahi, ba lortu den hori ahala ere uh, martsan eman behar da, Ahalmen horiek uh, bildu behar dira eta... Uh, orain politika autopolitikoak egin behar dira almen horiek ere bideratzeko nahi ditugun zentzurat. Eta orduan hor ikusiko dugu erialkargo honetan, badirela, orain dik be, et, sensibilitate politikoak haxez berdinak eta abertzaleak hasteko badugu ork importantzia handi bat. Badietugu haute txibatsu, han txubeho goi, horiek aktibatu behar ditugu erialkargoak nahi genuen nahi genukeen bidea Ardezan, eta anzten badugu irresponsabilitate uh, e hori, bizikifite uh, tresna horrek uh, beste fruitu batzu emaiten alditu ku Kasperu ez ditugunak. So, kasperu ze uxunago uh, joaitea, instituzio hori baino. Hala ere, epel labujean... Hor, oh, badira, zundako, gakoak izanen direne erabaki batzu, zinez, uh, nahi dituzuen, uh, zuen dakit, izan da den edo izan da den edo zoen erabaki, zinez, uh, orai ondoko aste hilabetetan gakoak izanen direnak? Buf, badira hainitz, hene uste horien arteana, badabat prinsipiozkoa. Eta hau da, jakitea, uh, uh, erial kargo horretan um, izendatuak diren kargo dunak, autetxiak, nola uh, autatuko diren eldudiren urteetan. Uh, Istituzio berri hori sohtu delarik, uh, lehen autetxiak uh, autatu dira, Manera, ez dut eranen antidemokratikoa zen, zenik, bat ere, demokrazia errespetatua izan da, baina netzen demokrazia zuzena. Erritar batek, ezin e, izan du bozkatu, erri alkargo korako nahizuen autetxiaren alde hori dena, deliberatu da, erriko kontseiluetan, eta beraz, eh, maila, tahteko maila hori eh, sartu da, imposatu da, erritara eta bere eh, oinahizko egituraren eh, artean, eta hori ez da normala. Hor eh, guk eskatzen duguna, da, eh, autu, da autatzeko eh, sistema hori, boskatzeko sistema hori, aldatua izaitia, beh, iru urte bahne, onduko auteszkundeak, iragenen baitira, bimelata ogoian, edo bimelata ogoita batean, aukera litzateke, Eriko bosetatik aparte, edo departamendoko bosetatik aparte ere, uh, errialkargoko autetxiak, zuzenki autatuak izan daite zen, horrek permitituko luke helako ere, egiazko ez da batera maitea, uh, maila horretan. Gaur egun, autetxi bako txak, du bere erriak. Bada ziligitasun maila bat, baina guk ziligitasun nagusia ikusten dugu ito, ideologia mailan, bako txak ordezkatzea bere hildo politikoa, eta gero ildo politiko guzti horiek konkurentzian izaita elkargo hortan, emaiteko emaiten duena. Hori ezta posible gaur egun orduan hori aldatu beharko litzateke. Ta gero ahlo tekniko guztietan, bada zer egin, uh, hasiz uh, ekologia aldetik, uh, lujalde antolak pasatuz, etxe bizitza ipatu baitugu uh, joan den larun batean prentsabureko baten bitartez, kristone honkak badira, kostaldean, lapordibarnek uh, mundu ruralean ere, orduan uh, guzti hori uh, uh, haintzinatu behar da, eh, behar den bezala, eta hor boroka politiko kontrolatzen. Uh, importantzia dira. Justuki, uh, etxe bizitza eta lujarren uh, gaia johatu zuzue, joan den uh, larun batean, haipatu dituzue hiru maila, uh, izan frantzia mailakoa edo maila lokala, uh, alde batetik erritajena eta bestetik autetxena, mekan uh, parlamentarien gana joaitea haipatu zuzue, uh, proposamenekin, zer da konkretuki parlamentariek galditen diezuena? Orduan, Uh, joan den larun batean uh, publiko egindugun ekimenaren elburua, uh, da uh, konstatazio baten inguruan uh, uh, aritzia, um, etxe bizitzata lur problematika aipatzen direlaik, beti egoiten gira kostaldean. du uh, arazo uh, bakaha kostaldean kausitzen dela, Nun baita da, begiratzen badira presioak, begiratzen balin bada lur presioa eta etxe bizitza presioa. Egia da kostaldean kokatzen direla, beren uh, uh, era karikatura lehenean. Baina, kasu, duela ogoita urte ez dugu aski antizipatu, saiesteko esteko gaur egun ezagutzen dugun egoera. Orain badugu luralde bat, zonalde bat, lapur dibaknik nun... Du, Kostaldean duela ogoi eta urte uh, ikusten ager, agerigian uzten ziren fenomenoak, hasten diren uh, ikusten, gauzatzen, presioak ez dira uh, usta hitzen, miahitzen bezain ailtuak, egia, mm -hmm. baina gehien azkarrean igaiten diren uh, tokia, ustari, ustaritze da, populazioa, hemen da, uh, fiteago, kanbon, usta edo azpahnen, ziburun baino, ziburun behitia li da ere. Normala da, xaturatuada eta itxasertzea, eta jendeak sekatzen du, joan eki alderago joiten. Hor Orduan orain da momentua eragiteko lapur dibarnek uh, berantegi izan hainzin. Orduan duan, horrek, suposatzen du, maila ezberdinetan eragitea, eta marla, maila parlamentarioa uh, lehena da. Legeak